sartu gara, eta abenduan sartzerakoan eh, alako puntuak ematen dizkigu jantzi berri batekin itzuli, eta ez da nik noren firmako gogora ekartzen dizkidan kantunek, baina firmako gari izango diratzen, seguru e, euria espian dantzatzen gink elirekin egia da, egia da ari ama, ze tontanak gau ezin, gindurain <laughs> azera abendua espero duungo jo Bueno, momentos eh el guraldia no la postatzen den. De nada gaur eh ba omenaldi txiki bat egingo dugu, eh, emankizun hontan. Du jazlari yaslari ahundi batekutzi baikaitu. Bai, asteburu honetako e, egunkari e, anitzetan berria berria agertu da. Probiren zen Eh Providencen 1951an. Martxan gostean, e martxan 25ean Paul Stefan Motian jaioa zen, eh pasaverri den e, ba, e, e, Azaroaren 22an zendu bait zaigu e, e, Paul Motian ondia. Bateriole eta ore ba askorren Biltz eban, bilebantz handia, etzan bilebantz izango e, polmontian beretaldean egon izan ezbalitza. Eta hori horrela ba, garkoan, justu, ba, e, bilebantz ekin egindako ba, grabak eta batekarreko dugu e, burera, eta entzungu dugu, eta gauza komentatu ditugu, ba, E, polmotianen inguruan. Ongi da, ba, gaur entzun duzue e, izango dugu polmotian eta horretarako ba, diska berezi bat gerturatuko dugu. Ez bai, da? E, new Jazz konzeptzioan entzun gogu Bill Evans handiarekin e, egindako diska oso oso ederra baina e, New Jazz konzeption izanarekin ba, batzuentzat ba, zehurtazun uenla jartzia ezinbesteko. Diska hau izan ba, e, zan e, bilebantzek egintzuen e, lider bezala lehengo diska e, Riverside e, recordsen mila batzen da berroita maseian. Grabatu zuten utzuten urte bereko ba, irailan, emezortzi, eta hogeita oh, zazpian. Eta e, berez diskan e, berrogeita bat minutu eta berrogeita bi segunduko irapena zuen, zenela elepeak. Eta gero ba CDS berdinetan, ba, eh ba, agertu izan dia beste modalaketa batzuk eh jarraiantsugu dugu eh Call Porteren I love you Tenduarenko, esango izoak gauza ulertuko duzu jarri entzuten duzen enbitartean jarri duzu norpegia e, e, ikusita. Bai, bueno. ez da oso erraza, eh? Disa. Errezada, errezada. Errezada? Bueno, errezada, oso polita. Bai, ez da adiña. Baina, bueno. Ni uja <laughs> eskonsesion eh, izan zitu nekretikako arrakaste izugarria, baina beren lengo ortean sortziruna ez zit esaldo. Eh, bueno. Eh, guazen entzutean, hola, eh, no cover, no minimum, eh, diska honetan ez dagoen beste eh, a beste bat, eban zen, eh, eh, grabaketa horietan agertu egin zana, baina netzena LP-an agertzen. Ordoan LP-a duen ari, ba, mesere ingo digut, auker izango du hori entzuteko, ez? Bueno, sortzi minuto, malau, segundu artea jo. Bye. Zeratu, pasaren hilabetean polmotian zendu zeigula eh, jazeko figura ondienetakoa eta eh, horretarako, ba, entzuten nahi gea New Jazz, Conception, eh, m, Diska Berta, Bilebanz handia dugu eta Teddy Kotick Bueno, ba nola buruz ez dugu Sekula Santana ez ere izango, ba dugu eta komentatuko dugu ba, e, ba ola laguntzaile moduan ba 40 51garrena markadako eh ba musikarien direnekin ibilizela jotzen, ez? Charlie Parkerekin Body Rich Art Show Ora ber edo Phil Bootsekin. Eta bueno, ba, eh musikaria dela. Bueno, orduan, hemen ginen eh por inguruko gauzak e, megiratzen ta bueno, ba curiosidad debe ser izango dugu, ba bateriaren maxu izan duguna, nola baite berritzaila eta bere astapenetik berritzaila izan dudana eta nola baite beti arrezkatu duena eta e, duela gutxi arteo eta hori lagainetan ibili dena, ibili bideo paro, arrakastatu eta gainea ba, oso, oso interesgarria zen ba, bere debuta berroita behatzean egin zuela, probiten zen, baina e, gitar jole bezala. Eta gero hasi e, zela baterteria bateria, bateria e, ikasten. Ba, Soladuzka egintzun berrogeita Malawa lizentziatu zenean ba, New Yorkera juntzan eta Manhattan School of Musicen ikasketak egin zu duen eta ba, mila behartzen da berroita 6ia lehen kontratu garrantzitsu izan zuen e, mm, Jor, Wellington e, pianistekin, eta urte horretan, beste-beste, ba ba, Jerry Wolde da Russell jaketekin ibilizena. Eta, bueno, ba, zen komentatu, etxean ibili bilatzen, eta ez dakitzen jutsi dio da. Etzera guztora gerditu, eh? Ez... Nahizanen beste diska batek. Bai, zera, bueno, zera nahi dut, oso diska garrantzitsua da, berei bilbideko puntu goznetakoa, baina nik harri nahi nuen pol motianen beste diska batez. E, Joelo bano eta bil friseleki legindako ba e, ba hori ez, e, diska berriago batez. Baina, bueno, asunto da eh, disko bere gaitasunak eta diarasteko eta saltzeko eta gaina bera Perez merezi duen ba eh, bariez, eh egiteko ososo oso, oso disko ona dela. Eh, eta igual Jazlari Puristenak ke ja dute, baina nei nun ba egun genuen de musikari hori eh gogor ekarri, ez? ¿eh? Bainan bueno. Eh... Ondoren five intzongo dugu bi leban zen eh ba komposizio ezaguna. Bala, sementxe, jarraitzen dugu ehazaren orenean eta jakizue, horain ba, dik ere idazteko aukera guaituzuela ba, eguk. Baiti ez da git, alako begirra da eskintzen dugu gure posta elektronikoari, ean baten bat animatzen den eta... Horte nignor, eh? Horte nignor! Ose, dute, eh? A ber, suena txetik ez beha hibiliko? Hala! <laughs> Ati hirik eta dugu dena den, eh? Gai. Kapazia. Ba uxe. Bai, behin... Kri, kri bai, datzen dugu. Paul Stephen, motian, inguruan eginean. Bai, bai. Zan dugu, ba... Oina ez dugu gure posta elektronikoa man, guri hoz. Ie, da. <risa> bueno, ba, gure posta elektronikoa da. <risa> <He>, Antseta, <risa> <he>, batia, abildua. <risa> Euskal irrratiak puntu eta irratia bildu Euskalieratik puntu info hori da hori da Bait eta jarriezazoi jazaren orrena handiz eta ja identiko dugu beregar egingo dugu <risa> <risa> Bagai bai. Paulian bai. eta gaur hor Bill Le sekin entzuten naea aurreko tartetxoan berrobitan ma zeian geunden eta berrobitan ma zazpian Toni Eskotekin e, lanian ibilizan eta eta, eta berrobitan emezotzian ba, e, mende baldeko jazarekin Eto jazaren bihorda eskari e, ahondiekin ibili zen Lenny Tristano eta zut Simsekin Bi hauek e, betan izan ditugu Etoela... Etoela gutxi... Bueno, oietako bat... E, hortaz, harri gineana... Mm, eta antzungo dugu tartetxo mikroskopiko batian, ba, urrengo pieza Zuk uste duzu e, Bueno, berez, Duke Linton eta Paul Francis uazterren pieza zaguna da. I got it bad. Bancaro, irun minutu toketa merezzi segundu. Nola zankantua? <risa> <risa> ez da ingaizki, eh? I got it bad ah, bai. eta azpititulo and that I got Ba, mentxe gabiltz pieza motz eta luzen azpitik bai. eta ongi no. ala ere ez da oso arriña, eh? Bueno, ba... Norengoa jo Sarinen konzeption izango da, baina momentuz ba... berroita meretzira zartzen gea. Eta zergatzen da mila behatzeriunda berroita emeretzian Paul Motianen bizitzen. Eta jazaren historian, bi lebantzekin, Elkart, bi lebantzekin eh, topo egiten dula. Eta... Moteanen tienen mi bilbi de profesionalan izango da ba. Ataque <laughs> ta, ratikala. Eh, ta. Zer gati ba, Pilevansek mo zuenean liroratuta geratu zen eta orduan beste jazaren historian egon ba, beste musikari handi batekin. Tamales eh gaste hiltzan Scott La Farorekin ba konbidatu zuen eta hiruen artean ba jazzaren historia nolabait aldatu zuten. Esan daiteke ba motiene bere basitun bere momentu horretarako, es e, gaurrentzun gai dugun diska Hau arte bazila ba, dizka garrantzitsuak ez, Joruslekin ba, edikosta edo tornliot edo lilikoitzekin. Baina ba hor ez, e, berrogeita merezitik pibansekin elkartu zeetik. Hirurogeite hiro arte, ba, lafarozendu zen duzen arte... E, ba egin zuten eh, grabaketak ba, ba esaten da puntu gorenetakoak ez eh irukote klasiko piano baxuta, bateriko ba grabaketa eh, onenetakoak orduan badakizute jazz eh irukote, piano baxu eta bateria maitez duzu tenok eta e, kosa bat egatik edo bestetik ba, Bill Evans, Scott Lafaro edo Motianen edo iruek elkarrekin egintakoiek lotzeri bat dituzu e, ba, ba, Erosi zeren ba, ez oso ederradia eta gaur dugune tizka ba, horren errakos garri ez. Ba, eta hoietan, ba, Billet Banguar eh, Ekintako burutakoak Eta, bueno ba, Walls for David Famatua Baina, bueno, esan dugun bezala eh, Concepcion entzungo dugu Orenxe bertan Polmotianen eh, biografiak inaurrera jarraitu horretik maiak hor esan dit eta zinda honen berezitazuna zinda, zinda, zinda ba esan genezak nola baita gurean eskoltoreak oso famatu adia ez, ba Eta e, polmutean denboraren eskultorea zela ez diteke. Ezan dugun bezala ez zun inoiz ba aurretiko errenta erabiliez, beti bilizane nola diteko e, ikerketan eta beti arrieskatzen ez. Eta bazooka nola beteko baldin bat zea E, pulxo delikatua e, airezkoa, ez? Nola baite etereoa edo, ez? Eta batez ere anarkikoa. Batzutan ematen du e, geizki jotzen dula. <risa> baina du kristoan zuinan, ez? Zuitzen zait. E... Ez dara konparatzeekorik. Bai, ez tan e, ososo zehatzada, baina has tagite, es. A ber, eh, joi, Antsunun bain santzun nire lagun batek esantzu bere momentuan, eh, hola gazteleraz el arte de tocar a su puñetera bola. <risa> Eta agiada. Eta ozak ones estilo bereskoa, es. Eh? Jolgortua ososo esan daiteke, bai da kit. Eh, Adbakle edo eh Marrocedo eh Elvin Jones bezela ba, bazuela berezko estiloa, ¿eh? eta, bueno, ba, os izugarria, ez. ¿eh? Bueno, eh, Easy Living, Leo Robin eta Ralph Rengerren, ba, pieza esa, una, bueno, esa un bate, ba, embolda que eta zolagarren zongo du jarreia. zando gonbesela ba Bi lebanzen mitiko mitikoko partaide izan zen, eta talde otzi zuenean eh ba Motian e... Paul Bey eta eta onen eh eh Master zen, eta E, hauekin ba, Jazz Conporter Orchestra Association e, delako e, elkartea osatu zuten eta no e, musikariek berez e, kudeatzen zuten e, ba, elkarte batzan eta bertan ba no e, ba, musika proiektu handiak egin zituzten hoien artean epagarria da, Eskalator Over the Hill diskas arraria. 79 79 artean Polmotianek ba eh eh ba hurbil hurbil ibiltzanek e, jarretekin. eta ba jarreten ba, e, tx, e, irukote honetan ba, beste a beste Hayden eretzen, Eta orduan ibili egintzan berriro ere, nolabait irukote klasiko piano, baxuta ta bateriaren eh irukotearen beste nolabaiteko pauso a, a pauso bat gailuman zuen, ez? Eta hola, gero Charlie Hayden jazare jazz eh handi honen ibilbideekin ere kolaboratu zunez, nola behar beti aurre pozuak ematen. Eta, bueno, ba, hauen artean, ba, eh, Liberation Music orkestrarekin partatu zunez. Eta esan genezake hau izan dala ba, e... Eh, Ba, garaia hueta, bueno, pasadi berri diren garaia huetako ba, jazeko improvisazio puntu gorenetakoa, ez? Eta, kuriusa zen, jarret eta gehi utzi eta gero, ba, pol motianek nola ba, pakarlari edo lider moduan hibili eta hor dutik, ba, zen dudan artian, hor ba, hibili da eta eman ditu ba, Christo, konzertuak eh, ditu, ditu ungraabazio guztiak ez badira ere, geienak eh, punta, puntakoa dia. Gorkoan gehi egitza egitein egin ez, ba? Bueno, entzungo dugu, Miken Walford Davis, eren oso polita da, tazko guztazen zaiz, leches. Mikrofon, marik, Christo, kolpim handiak. goratu Paul Motián pasa den ia bete gutabiant dela eta berari merezi duen homenaldia egiten harigatzaizkiola mm, bere azkeneko ibilbidean ari ginen eta gure saio honetako e, azkeneko ba eta bueno, ba, nola bait. E, azkeneko neko ibilbidean ja, eh, ba, urte bete zituenetik, ba, egun arte, ba, eh, guretik ibilizela, ba, adibidez, eh, Vimilla ta viendo nos Eta, bueno, ba, People ban eta bestelako ba internacional, ba, mugitu zela, es. Adibidez ba, azken honetan, ba Visa bi, bi, bi bate, bi elektriko eta bajistarekin, ez? Esan daiteke, ba, ba, motian bera izan dela, ba, e jaseko baterian dienetakoa, eta esan dugun bezala, ez dala behar ba, hir ez, e, bere azkeneko urteetan ez da gibili ba, e, atzinean egindako pieza eta musika eta gauza hioetaz bizitzen, beste asko gibiltzen dian bezala, eta e, e, Benetan, esango nizueke nizu ba, esaterako ba, azkeneko urtetan, azkeneko markadan egin dituen ba, Bill Friissel eta Joel Ovanorekin egin dako ba, ba, dizkak edo entzutia, ez? Eh, ez da egin behar, egindako dako, ba, karrera guzti egindako, ez? Baina, jo, interes garrera ikustea. Ba ez? Bile bantzekin egindako gauza handi haugu eta azgain, duela ba, berro, ia, berro eta marrurte eta e, duela lau borzei urte egiten zitxuna. Ba. Nez eta guztiz ezberdinak izan ba, oso oso dena dena oso oso nahi zantzela. Ezan bueno, e, bezala... New Jazz Conception diskarekin gaude eta entzungo dugu Speak Low. Balas, eh? Amaitzea guaz. Bai. Platzerri zan da? Bai, mm, nintzako ere. Deskubritu dut bizka bat. Bai. Eta jazlaria ere, eh? Nik ez bain hemen osongi ezagutzen. Ez, beti nolabait joer izan dugu, naiz eta be irukote mitiko ekarri, ba, bere momentoan eskot hori mm. esken dugu, eta bile banzi urtero baten-baten bate egiten dugu. Bai. Ben ba, bueno, bezala gaurkoan eh pol motean, espideri eh? edo eztak izan dogu ta bueno, ba ja ya... ego berri usaia. Artiko dela izte. Ba San Vicente la bai, bai, ba aurrengo astear arte eta Amaispolita quizá. Lozora, izan mungai. Aio. Ez Benetan ez dugu eskaferik ez azere engan <laughs> gaurkuan eta ez dugu juun nahi, baina e, My Romance, e, Richard Royos eta Lauren Harten pieza ezaguna, txungo dugu, bi minututan eta guk e, horrekin... Agurtuko dugu. Zailoa bai? <laughs> aio. Berriro, aio. <laughs>